Untxau lehtu du elkargoak gure garaio planuak balio zuela. Horain proposamena ere dute, zer emaitzekin, hori ez Gure proiektua bederatziak eta haratzaldeko bostak artean, hainitzez koerenteagoa da, bidaiari guziak, linearen perimetro guztiak eta egun osua kontutan hartzen ditu gureak. Egun batean, ibilze kopurua berdin harriken gira, amasei ibilze, beraz proposatu daukutena ez da kostu historio. 5 alerotur, Saint-Jean-Piede-Port, Bayonne, 3 alerotur, Bayonne Cambo. Bainan guk, antolaketa horrekatzen dugu, bost joan gin Bayona garazira, jiru bayon joan gin Kanbora, euh, horotarat sortzi joan gin Kanbora, beraz dinamika bada baiona eta Kanbo agtean. Antu Bayonne Cambo, cambo, bayon -Cambo fe 8 alerotur, donk la dinamik Bayonne Cambo, el exist. Aien proiektuan ere sortzi joan gin baziren, gauza da guk ez dugula garazia anzten. Se feze 8 alerotur, se la mem xoz, kia, seko nu on ubli pa Saint-Jean-Piede-Port.